Västerman fick inte förrätta sin gudstjänst i fred denna morgon. Mitt under predikan dök ryska kosaker upp. De red fram skrikande och skjutande och kom till slut ett par hundra meter från de svenska bivackerna. Några av de med svenskarna allierade saporågerna red till attack mot de bullriga inkräktarna som lett sig avvisas utan större besvär. Denna händelse var inte speciellt märkvärdig. Den var ännu ett exempel på de små räder som ryssarna plågade den svenska hären med. Räderna gjorde liten eller ingen rejäl skada, räknat i dödade eller förlorad materiel. Men de hade desto större effekt på svenskarnas allmänna moral. Dessa eviga skärmytslingar inträffade hela tiden, dag och natt. De stal mycket behövlig vila och ledde till en nästan ständig beredskap som sög musten ur de svenska trupperna.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 Det stod en framskjuten postering med ryttare på den skogiga höjd som löpte längs med floden Vorskla. Den hade ställts där för att hindra de ryska patruller som jämnt smög omkring. Denna post råkade i strid och tre man blev skjutna. Posteringen fick då strax förstärkning. 20 musketerare och sex ryttare sändes dit i en hast. Man visste att snabba motåtgärder kunde leda till att förposten fick luft. Något som kunnat ses bland annat under lördagens småstrider. En postering med folk från Glivgardet under befäl av kapten von hade stått bakom en liten höjd, dold i ett buskage. De hade blivit utsatta för beskjutning på långt håll av några kosaker. Fyra ryttare hade skjutits ned, den ene efter den andra. Då red en ur den högsta militära ledningen, generalen Adam Ludvig Levenhaupt, fram till posten. Man beslöt att avdela 20 musketerare under befäl av en 18-årig Fenrik Malcolm Sinclair, för att söka locka de skarpskjutande kosakerna i bakhåll. Parentes. Denne unge Fenrik skulle, i motsats till sin chef von Poll, överleva kriget för att långt senare gå ett högst spektakulärt öde till mötes. Han skulle med åren göra en icke oäven karriär och bli medlem av riksdagens sekreta utskott.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 Bland annat i form av den kända 90 verser långa Sinklervisan. Hans öde skulle bidra till utbrottet av det nya ryska krig som började 1741. Han överlevde alltså detta krig för att paradoxalt nog med sin död många år senare vara med och orsaka ännu ett. Slut Sinklers trupp placerades i försåt, liggande helt stilla bakom ett putskars. Soldaterna fick klara order att icke öppna eld förrän kosakerna drivits inom räckhåll för svenskarnas musköter Levenhaupt hade därpå tagit en mindre styrka dragoner med sig och ridit mot kosakerna De vek på en gång Parenthes. Generalen fick senare reda på att dessa kosaker hade till uppgift att hålla svenskarna sysselsatta Medan några höga ryska officerare såg sig omkring Slut parentes.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 Klart skakade men märkligt oskadda flydde de fältet. Man slapp vidare anfall den dagen.